А вона «От ти ж бо, трохи остапе, бач, як засіпався, а я й тобі другої заспіваю, коли цій я не вподобав». Та й заспівала, танцюючи кругом да плещучи в долоні. «Коли б мені так або сяк, коли б мені запорозький козак, то б він мене сюди-туди повернув, то б він мене до серденька пригорнув». «Е, так да, ще. закричав чоловік. «Уже ж ти тепер од мене не злизнеш?» «То-то я бачу, що запорожці щось дуже часто заходять до тебе, суки, води напитися, а в їх не вода на думці!» Дай почав і знов ганятись за жінкою, а вона бігає круг ширамового коня, да ще й більш його дратує. «Згиньте ви к нечистому!» – каже шрам. «Дайте мені проїхати!» «Де ж мені, паночо, дітись?» – каже жінка. «Він мене вб'є, як нас до жіне. Тут хоч дурний, та такий злий, як собака. Сором тобі, – сказав тоді Шрам чоловікові, – сором тобі із сивими вусами та блазнем себе являти. Коваль тоді розшолопав, перед ким він єсть, уклонився панотцеві, дай потягу хату, піймавши обличчя. Тільки на порозі ще посварився макогоном на жінку, а вона й мурегочачи показала дулю. «Чи дома пану Саул полковий?» – поспитав у неї Шрам. «Та дома», – каже, – «там усе з запорожцями бенкетує». «Як? Гвинтовка з запорожцями?» «А чому ж, пан Хіба не знаєте, що запорожців тепер перші люди в світі?» Кажуть, подарував їм цар усю Україну. «Щоб ти окаменіла, як лотова жінка, за такі речі!» – крикнув з досади Шрам, да скоріш і поїхав однеє. «Сіль тобі на язик, печи в зуби!» – отдала потиху ковалиха, бо була трохи п'яненька. Наздоганяючи своїх, Шрам іще раз зупинився божого чоловіка. «Отак, – каже діду, – несь хотів їхати зо мною, де перше мене тут опинився». «Е, да се, б. Шрам до мене говорить», – каже божий чоловік. «Як от це тебе Господь сюди заніс?» – питає Шарам. «Да от попали мене у свої руки прощальники, сиплють сріблом золото, не отпускають от себе жодною мірою, да оцей підніжень затягли». Нащо ж ти їм тут здався?» «Оставили на мої руки товариша, занедужав у їх курінний». Отходи нам, батько сього козака, так ми тобі поможемо не на одного невольника. Отак все живу тут, дай нянчуся з ним, як і з дитиною. То співаю йому, то що. Здобувсь добра сіромаха. Той самий, що з твоїм Петрусеми щепився. І от все тобі одігрівати таку гадюку? А чому ж? Мені у усі рівні. Я в ваші чвари до сварки не І Іродова душа, каже Шрам, трохи мені останнього сина не спровадив на той світ. А що пак твій, Петрусь, як мається? Тут і за мною. На силу бідний на ноги знявся. Так ви оце в гвинтовки гостюватимете? Хто в гвинтовки, а я поїду просто до Васюти. Не застанеш ти Васюти в Ніжині, Поїхав, кажуть, у Батурин на Раду. На яку Раду? Хто ж його знає на яку? Усе, мабуть, про гетьманство клопочеться. Так от і зозвав Раду ще в Батурині. Так гвинтовка там? Ні, мабуть, йому не треба гвинтовки до сього діла. А то чому б не зозвати Раду у своєму столечному місті? Та цур йому! Що нам до того? Прощавай, паноче. «Не задержуй мене!» Десим словом одвернувся і пішов собі гаєм. Шрам наздогнав свій поїзд коло високих воріт пана Гвинтовки. Будинки всього значного козака були не череваневих. Гонтова криша височенна, у два п'ятра, а в криші вікна повироблювані і різаною мережкою крізь гарно облямовані. Зверху криші, по ріжках, шпилі, а наверх коми по вітру залізний півень. Панський будинок був. А посеред двору гвинтовки стояв стовп, а в стовпу усе кільця то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий, в'яжи коня до залізного, а хто значний козак, то до мідного, а як же, хто рівня господареві, то так уже й до срібного. Череваниха, розглядівши те все, обернулись до Шрама да й каже, сміючись.